ان انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الازهارات تزخرف الجبال من انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الازهارات تزخرف الجبال ذكرى ممعوره ان جعل اليوم سر الله وبحمد الله ولا اله الا الله قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم الرب العالمين وأنا قيم الصلاة والتقوه وهو الذي إليه تحشرون <تصفيق> Ya qudiana ya sayyid al-din ya kana ka al-quran 4000 subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanallah wa ya qudiana ya kana ka al-quran 4000 subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha OOT Enter in your approach Каже се да иду синим купила осерман и најлепше плата својим укомабије каже да Kaže se na jedne kninke manje prekovala, a kaže odbylo riosom, moje manje s jedin druhým tónom. Kaže, pa se se tretal, Allah na je řešenu kaznu, sam teda, že učil, ještě budu Allahur Rabb, qultu bi ra'ati aslama Rabbik al-khaliq, qala ibnuna rabbiy Allahu hayyun نحمده ونستعينه ونستغفره ونحزده من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يبضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وظلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به القمة وجاهد في الله حق جهادي حتى يتاه اليقين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 Govorili smo o ovom najbržem i najjednostavnijem i najsigurnijem putu koji vodi čovjeka do Allahove dželešanu milosti i Allahovog ridulana i zadovoljstva. Pa smo spomenuli neke ajete iz Kur'ana koji obavezuju muslimana na dobročinjstvo roditelju. Tako, Kur'an jasno ukazuje da je dobročinjstvo roditeljima strogi farz i stroga obaveza. Također sunat poslanika s.a.w. ukazuje da ukazuje, i obalezuje muslimane da se lijepo po prema svojim roditeljima. I nema razilaženja među islamskim učenjacima, nema razilaženja, dakle, među našom unemom, da je dobročinstvo prema roditeljima obaleza muslimana, a da je nepokornost roditelju jedan od velikih gnjeha, koji može da izazove jako ružne kosteljice prema počinitelju. Prenosi se da je Alija ibn Hussein, ibn Ali, to je unuk Alija radijalbahu anhu, da je bio jako Ti si majci i veliki dobročinitelj njoj. Pa su ga jedne primike upitali njegovi ashabi, njegovi dugoli. Ti si pokoran svojoj majci, no međutim kaže nikada te ne vidimo da jedeš sa svojom majkom skupa. Nikada nisi snijeo i da ručaš sa svojim majkom, a ti si odobročinitelj. A odobročinjstva je da joj praviš društvo kada jede i da jedeš zajedno sa njom. Pa je kazao tako mi Allah, kada moja majka jede, ja uvijek sebi pored nje. No međutim, da me jedem sa njom, bojeći se da zalogaj koju ja uzmem, stavim ga u svoja usta, da bi možda moja majka mogla poženeti taj zalogaj, a ja ga uzem i stavim ga u svoja usta, pa će tako biti nepogoran svoje majci i tako ću zaslužiti Allahov ženšanu kaznu. Vidimo u je ovaj islamski učenjak i onog Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam smatrao neprokornost svojej majci da jede i da uzme zalogaj onaj koji bi eventualno poželila njegova majka. I penesti se od idno Sirina, Muhammeda idno Sirina, jednog velikog islamskog učenjaka i pobožnjaka, Tabina, koji je dugo se družio i boravio u zemesa ibnu Malika radijallahu anhu, Da je sva majci uvijek kupovala najlepšu odjeću. Da bi je kupovala najlepšu odjeću od cile, kupovala bi svojoj majci ono što nije kupovala niti svojoj ženi niti svojim kćerama i tako dalje. Nije ispravno da čovjek kupuje svojoj ženi svilu i kadijetu, a da svojoj majci kupuje onako ona što prosto od poklona. Nego uvijek majka se stavlja ispred žene i ispred djeteta. Majka je uvijek prva jer je majka roditelj. Kaže se da je Ibnu Sirin kupila u svojoj majici platno. Svojim lukama bio je, kaže, upremao hranu i svojim lukama bi tu hranu stavljao u njena usa. Kaže, hranin je onako kao što ona mene hranila to sam ja bio mali. da draga moja braćo, kako su islamski učinjaci? Kako se u nama, kako su se poboljžnjaci obhodili prema svojim roditeljima? A pogledajte stanje musulmana danas. Kako se oni obhode prema svojim roditeljima? Kaže, ovaj islamski učenjak i pobožijak Mohamed i Mosirin jedne pilike me je kaže pozvala moja majka pozvala me je po imenu a braćo islamski učenjanci su kada bi ih pozvala njova majka ili otac dok su bili na namazu dobrovnom oni bi prekidali svoje namaze i odazvali bi se svome roditelju ne bi znači sad čekao da preda selam kada pa se onda odazvali roditelju nego bi s tog momenta predao dobrovnom i namar znači kada kanja predao bi selam, da farzu to ne smije učiniti Jer je farz, namaz obavljanje je veći farz neko pokornost roditeljima. Ali pokornost roditeljima je veći vađib nego obavljanje dobrovoljnih namaza. Iako je namaz jedan od najvjednijih, ne samo jedan od najvjednijih, već je najvjedniji praktični ovred u Kaže se na jedne prilike majka da pozvala, pa kaže odgovorio sam moje majci drugim tonom. Kaže pa sam se prepavao Allahom odrežanom kazne, pa sam kaže otišao i osaborio dva roba. Osebojio sam dva roba, ne bih ne bih me Allaha Želešanu prosio, to što sam ja povisio svoj glas. ma ufim i nemojim kazati uf. Allahu robe, uf mereci svome roditelju, to je kod Allaha Želešanu veliko. Kaže Ibn Amar radijallahu alhu da je kod Arapa postojala riječ koja je manja od uf, da bih Allaha Želešanu spomenuo. To je nešto najsitnije, ona je uzdah, to je kod nas, ona je uzdah, da čovjek samo uzdahne. Nije dozvoljeno ni da uzdahne čak, to je roditelj. Kako god čovji da se odnosi prema drugim ljudima, postoji mogućnost da prođe da u neko oprosi tako da je, prema roditeljima mora imati poseban respekt i na poseban način da se ophodi prema svojim prema svojim roditeljima. Bineži Ibnu Asaker u svojoj povijesti sa dobrim lancem prenosilaca, on huđa Ibnu Adija, da je kaže znao svake večeri, svake večeri bi došao i pregledao postelju na kojoj je stavila njegova malika, pa bi svojim lukama U postelji Hirao ne bi, kaže osjetio da ima kamen slučajno te postelji, pa mislio da je kamenčić. Pa bjonda nakon toga u što se ruku, kaže moja ruka i moje druge ruke, kad je suše grubo. Kaže može da mnogo primijeti taj kamenčić, onaj najsitniji, tiso postelje, pa bi stirao svoju odjeću i na svojim nežima se onako prevrtao na postelji da osjeti na svojim nežima da li ima kamenčića nešto sluša u tiso postelje. Pa kad bi to očistio, onda vizio sa svojom majkom i ono na postelju da stala. I tako je svaki rečer svoga roditelja. To je roditelj. Tebe je tvoj roditelj dok si ti bio mali. Tako nosio i tako prema tebi postupao. I nikada nije uf A zbog čega da ti onda svome roditelju kažeš? I kojim pravom i kojim hakom? Kaže se da je Ebu Hureyre radu Allahu anju predelj koji bi još ima muslim i mohibban. Da je Ebu Hureyre kada bi neko rekao Allah se smilovao tebi i tvojoj majici i tvojom ocu kaže Ne. Kaže, reci samo Allah se smiloval, Allah se smiloval, tebi i tvojoj Moj, kaže, ateci je ono kao nevjernik. No, međutim, Ebu Horejda je nastojao da pozove svoju majku u islam putem. Bio je dogločitelj. Pozivao je svoju majku najljepšim putem i najljepši način. No, međutim, ona mu se nije odazivala. Pa jednog dana kada Ebu Horejda, radijalahu anhu, govorio svojoj imaneci Islamu i pozivao je najljepšim rječima, blagim rječima, ona ga je ušutkala i uvrijedila je poslanika, salam lahu alaihi wa sallam, najvećim uvrijedom. Pa je Ebu Huleyda radi Allahu, ta'an hu, zaplakao i rošao kod Allahovog vjerovjesnika, salam lahu alaihi wa sallam, i rekao mu, o Allahov poslanjiče, moja majka je tako i tako kazala. Ja sam je pozivao u Islam, A ona je to odbila i onda je kazala jako ruže riječi. Kaže Allahu poslaniće, moli Allaha djelašanu da je uputio u Islama. Pa je Allahu poslanići koji je poslan milo svim digao svoje ruke i kaže Allahu mahdiha, Allahu mahdiha. Gospodar moj uputije, gospodar moj uputije, uputi majku Ebu Huleyde, radijallahu anhuma. Kaže je Bog rege pa sam se vratio kući. Kada sam kaže došao do kuće, kaže bila su vrata zatvorena, bila su vrata zaključana. Kaže pa sam osjetio kaže i htio sam kaže njen kašar iznutra. I kaže njemu pričetaj malo. Pa kada je pričetao, ona mi je došla i otvorila vrata, a već je bila stavila, pokrila svoju blavu i izgovorila je kaže šeharic. I primila je u tom momentu. Doba poslanika, salallahu alayhi wa kaže pa sam se vratio, kaže Krčević Allahovom poslaniku i plaćem, kaže od radosti kao što sam priput put plakao od tuge i žalosti. Drago mi je što je moja majka primira Islam, Šta ima čovjek u draže nego da želi svome roditelju dobro i da ga želi poznati u Allahovu vjeru, da ga sačuva i da on bude sebebom i razlogom da njegov roditelj ne završi u vatri džehemljanskoj. Prve generacije, druga moja vlaća su pitale svoje roditelje nakon prije sobah namaza, prije što iziđe u džaviju, kaže maike, jedanav, njih, ti ta majka jedan od njih, jesi ni ti majkom Pa kaže, jesam sina moj, zadovoljna sam s tobom, ti mi ne činiš što je dobro. Kaže, alhamdulillah. Allahu hvala kaže, odaj ja na sabah namaz i započinjem svoj dan, a moja majka je zadovoljna sa mnom. Moja majka nije luta, nije srdita na meni, već zadovoljna. I onda ja stajem Allahu dželšanu namaza, moja majka je zadovoljna. Dajem sedako, a moja majka je zadovoljna. Vodim džihad na Allahom puta, moja majka je zadovoljna sa mnom. Ali koji namazi koja se i koji džihad, ako tvoj roditelj nije zadovoljno s tobom. Neći to kod Allaha dželšanu, ti je poslanih sallallahu aleyhi wa sallam, rekao da je zadovoljstvo Allahovo vezano i uzrokovano zadovoljstvom roditelja. Ako su roditelji zadovoljni, onda je zadovoljena Allah. Usuprotom nije uzvišen je Allah t.w. zadovoljan sa svojim robom. Binaži imam Tabarani al-Muđam ul-Kediru da je jedan dječak na samrtnoj postelji da nije mogao izgovoriti šehadet. Da su svi prisutni oko njega koji su bili nagovarali ga da izgovori šehadet, a on to nije mogao učiniti. Kad pa su poznali Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa rekao, reći la ilaha idun pa nije mogao. Pa je poslaniku pitao, jer on uopće klanjao, kaže, jeste je Allahov poslanik, on je bio jedan od njih koji su klanjali. Pa je rekao, ima li on majku? Kaže, ima. Kaže, pozovite njegovu majku. Pa je došla njegova majka, a poslanik sallallahu alaihi wa sallam je opitao, kaže, jeste li ti zadovoljna s ovim svojim sinom? Kaže, nisam u Allahov poslanika, nisam zadovoljna s Kaže hoćeš li mo oprostiti hoćeš li mohallati ono što je učinio? Kaže neću Allahov poslanici. Bio mi je napokorane pokorao smijeo učinio. Klanjao namaz je al ne može izvući shahadat, ne može te zadnje riječi zvustiti pa da uđe u džennet. Pa kaže je poslanim sallallahu alejhi ve sellem kaže da ložite u veliku baču. Velikom jednu vatri zapalite pa je upitala šta smjeraš ono Allahov poslanice, zbog čega to činiš? Kaže da ga spalim u vatri, u vatri doljaničkoj prijeđe helemske vatri. Odiću da ja spaliti A oda će ga onLoadješ onog palik u džennemu ako ne ćeš da mu oprostiš. Pa je kazala hoću Allah posetjenjem ja mu oprašta mi za grehe koje sam sa njim. Pa je istog momenta izgovorio, izgovorio šahadet. Ova predaja iako u premošila ta ima izjesu Muhammed znači je lo značije potpuno ispravno. Što najduje osnicala i potvrđuje pet rodno citirani hadis o kome smo govorili da neće Allahov šano biti zađono sa jednim čovjekom za koji je zlo njegov brat. A ako čovjek ne može za zadnim u zrednjim tim momentima da smrtnoj posljednika ne može da izdobrišanet ne ima sumnje da tada ovaj Allah do Žešanu nije zadoljena sa njim nije zadoljena sa njegovim imanom i nije zadoljena sa njegovim, njegovim islamom Bineži Ibnu Ibi Dunja u svome dijelu kao Balom Hawaic od skupine učenjaka prvih pokolenja da su kazali da je jedan od učenjaka dok je boravio pored svoje kuće vidio dženazu kako prolazi pored njega nose je trojica ljudi Nose je trojica ljudi I iza njih ide žena sama Prati dženazu Pa je kazao Subhanallah, zbog čega se ja ne bi pridružio Pa pa mogo njima nose tu dženazu Jer dženaza se nosi sa četiri strane Pa je prišao Međutim, ovi ljudi koji su nosili dženazu kažu Mi ne želimo da ti nosiš sa nama dženazu Mi smo iznajmeni Mi imamo svoju naknadu za ovo što činimo A ti ako budeš bio s nama Odda ćeš ti podijeliti s ta sredstva A mi to ne želimo Mi želimo da to bude nama Pa je k Nema veze, ja ću to nositi u imam Allaha Želešanu, ne pražem ništa. Kaže, pa smociš otišli, kaže, i ukopali tuđu nazvu i kaže, vratio sam se svoje kući. Kada sam, kaže, legalo na večer, sanjao sam, kaže, i vidio meneka koji mi kaže, taj čovjek koga ste ukopali, kaže, ušao je u džemnet. Kaže, pa sam kazao, tako bi Allaha otići ću ujutru, njegovoj majici, da upritam, ko taj momak. Kaže, kada sam došao do njegovoj majike, upital sam, ko je taj tvoj sin, zbog čega ga je Allaha Želešanu u džemnet? Pa kaže, to moje djete nije bio jako nepokorno. Bio mi je nepokoran, nepokornost mi je činio, nikad mi se pokorio I na smrtnoj postani je kazao, kaže majko moja, kaže moju glavu u zemlju stavi i kaže svojim nogama po mojoj glavi gazi i viči, tako pripada i takva je nagrada onome koje je nepokoran, Allahu, Đelešanu i poslaniku. Jer koje je nepokoran svojim otkanima, takav je sigurno nepokoran Allahu i poslaniku. Ne može čovjek nikako kazati ja sam poklonan Allahu i poslaniku i ne govorim sa svojom majkom toliko i toliko. Tako mi Allah, ti si crno Allahovo stvorenje. I razmišaj se i znaje da će tvoje boraništa u džahennemu biti. Majkom vlastom da govoriš. Kako možeš kroma Allahu biti dobar, a majkom ne govoriš? nisi ti dobar ni prema Allahu ni prema poslaniku ni prema muslimanima ni prema sam sebi ni prema kome ti nisi dobročinitelj pa je kazao moju glavnu i zemlju stavi i potom gazi po mojoj glavi i kaži tako pripada nagrada onome koja je ne nekokorana Allahu i poslaniku takva ga nagrada zaslužuje to jeste kazna ili mi oprosti ono što sam činio pa je kazala ja te opraštam sine moji pa mu je oprostila prije njegove smrti pa je Allahovom boljom uvedenu u zbog toga Vidimo draga moja braću da je ulazak čovjeka u dženec, da ovisi o zadovoljstvu roditelja, nema drugog puta, neka se niko ne zavarava da pomisli ja mogu biti dobar musliman i sredaku dijeliti i mogu konjati i postiti i dobročenjstvo drugim muslimanija čititi ja prema svojim utvorima sam ne pokoran. Sve ti to neće vidjeti kod alaha dželjšani. Nema draga moja braću razilaženja među islamstvim učinjacima da je nepokornost roditeljima veliki gri. I da Allah ađelešanju onima koji su nepokorni prema svojim roditeljima požuruje im kazni na ome svijetu. Prije ahiletske kazne. Koja je teža i bolnija, kada bi oni samo to znali. Kaže poslanif sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga videže iman Buharija u svojoj povijesi i fabarani i dugi sa vjelodostojnim lancem prenozinaca Isnani juadžim fi fiddunija el bagi u lukuk Kaže vojici ili dvijema skupinama ljudi, Allah Đelešanu požuruje kaznu na dunjaluku. To su kaže el bagi, to je nepravda, vum, nepravda koja se čini. Jer je poslanik sallallaha, ono je sve nam rekao, i takih davateljima vum, čuvaj se dobro kazne onome komensu nepravdu učinio. Jer između njega i Allaha Đelešanu nema hijjaba i nema zastrova. Allah će takvu dovu primit. Tako neki učenjaci kažu primit će i od nevjernika. Jel Allah Željšanu ne trpi vun. Allah, Allah Željšanu kaže za sebe O robovi moji, ja sam sebi nepravdu zabranio i vun i vama nepravdu zabranijem i čini je među Ne trpi Allah nepravdu. I, eno, kuk, i da je čovjek nepokoran svojim reduteljima. Takav će osjetiti Allah u Željšanu kaznu na ovom svijetu prija fileta. To je neminovno. I to se da obistiniti, to se vidi kroz istoriju Islama. I tako će Allah Željšanu dati braćo Ovo je jako bitno da je to Allahov sunnet Da će Allah Željšanu dati onome koje je nepokoren svojim roditeljima Da će dati iz nekog potomstva Ko će biti njemu nepokoren Bineži Abdul Muhsin Ebtanuhi U svome dijelu mišvarun muhadara Kaže Da su u vrijeme prvih pokolenja Da su vidjeli jednog čovjeka Kako po ulici vuče snoga babu I udara nogama. Pa su ljudi prišli da obrane toga čovjeka, da ga zaštite od tog nepokornika i tog nakasnika, pa je kazao taj čovjek, kao njenom otac, kaže, pustite ga, kaže, neka radi. Pustite ga, neka udara, kaže, tako sam ja svoga babu, tu kao idara. Tako sam ja postupao sa svim otcom. U drugoj predaji kaže da je pošao sin da ubije svoga babu. A oni smo nahteli spještane, pustite ga, kaže, na ovo mjesto na koje me vodi, tamo sam ja, kaže, svoga otca ubije. Tamo sam ga ja ubio i tamo sam ga ja ukupao tako rekao učni sa mnom. A dotiče njemu iz njegovog potom sa ko će isto tako učiniti. To je Allahu slinje, to se kona da to je neminovno breće. Spomenuću vam jedan događaj koji se desio u Egiptu. u Naše vrijeme da je jedna je žena bila i živjela sa svojim mužem i ostala je siromašna. I odredila je uzvišeni Allah tebareke vetala da njezin muž preseli na onaj svijet. Ostala je majka siromašna sa djete tom, pa je rodila sina rodila je sinama međutim šta je ona samohana majka pa išla radila po dvorcima bogataša i po raznim mjestima čistila i ljude služila po njihovim kućama sluštinja bila da bi svoje djete odranila da bi svoje djete čovjekom učinila pa svaki dirhem i koji zaradi stavila bi u svoju postelju kaže ovo je mome sinu mome jedincu da kada naste da bude čovjek Pa je poslala u visoke škole i učio je sve dok nije završio za arhitekta i neke visoši, visoke škole u svakom slučaju vezani za građevinstvo pa je obogatio se i Anađ Jalešanino je dao veliko bogatstvo pa je napravio sebi jednu veliku izgadu sa četiri sprata. Ovu priču koju vam navodim, ovo nije bajita već je spurnio jedan poznativ samski učenjak u jednom od svih predavanja. Kaže pa je Pa je napravio sedmi zgradu sa četiri spreda veliku no, međutim stidio se pred ljudima kazati da je ta slušnja koja je slučiti da je to njegova majka pa se oženio i oženio ženu pokvarenu baš onaku kako je on pokvaren Allah žanu kaže el habizat un el habizine el habizun el habizat Allah žanu kaže pokvaren žene su za pokvaren muštarca A pokvareni muškarci su za pokvareme žene. Oni su jedni za druge. Otaj jebat, ne pa je bil, otaj jegun, ne pa je A dobre žene su za dobre muškarci, a dobre muškarci su za dobre žene. Pa je stigno se da kaželi da je to njegova majka. Pa se odlučili, a napravili su dole negdje u podrumu, na kakvu špinu koja je imala jedna jedan pozor koja je više bila pod zemljom i tu je smjesnio svoju majku. Pa bio je svako od jutra i svake večeri stao hrani da jede. Tu je ona jela. Međutim, nije imala pravo da dozi po svog sina. No, međutim, jedne prilike u Ramazanu, njen sin je poznao da dođe k njenu, da sa njim, da sa njim iftari. Nakon što su jeli, a njegova majka je bila povuđena sa onom padavicom, koja se zove Sara u arapskom jeziku. Snalazila bi je padavica. I ona bi znala podizati svoj glas prije eno što je snađe ta padavica. Pa je počela da galani i da diže svoj glas. Žena bolesna, uzrišen je Allah ženu iskušao, to je svoja majka. Ona ti je prečao bilo čega, ti si dužan da 24 sata pored nje boraviš i da nastojiš da ju utočiš, te pružiš. Pa je ona izišla na gornji dio ili na potkrovni, jer međutim u aratskom svijetu, kada se prave kuće, one nemaju kovo, jer to samo ploče gore. Kada je na tu ploču da četati strah, narod je izišao da gleda zbog čega žena ga lani. A izišli su za njoj njen sin i njegova žena kada je ona stala pored kraja i uz kraj te zgrade došla je žena tog njenog sina i počela je da ga na, na dolara plaže gurnije da patne s ote zgrade i nastojala gurnije, gurnije dok on nije pristao i ispunio ženju svoje sopravljene žene pa je gurnila svoj majku i pala je sa četvrtog splata i umrila narod koji je bio prisutan niko to nije vidio lično taj čin, pa su svi posvjedočili da ona žena bila bolesna, a žena koja je bilo umla, kod renećena i snišu tome, pa su kazali, to ona sama učinila, sama je ona, to je samo ubista počinila. No međutim, to je kod ljudi, kod ljudi to može poći, ali kod onaha Đerješanu to ne prolazi. Allah Đerješanu vidi i zna sve što je skrivenio svake tajne, Ni jedan ni ste pa neka neka kaže mu tamo negdje zabačena neka sva gora ni jedan ni ste pa gdje a da ona lažeš ne zna pa kako će pasni čovjek sa zgrade od četiri sprata a da to on lažeš on ne vidi ništa to je nemoguće pa je Allah lažešao mu da obistini ovo što smo govorili da će da je nagrada sodno djelo koje učiniš pa je Allah lažešao da da taj sin genetije bude odiste dobrosti od tvoje volnje majka pa je tako počeo da gubi svoj razum pa jednoga dana došla njegova žena i poturila mu papire da potpiše da je to sve njeno, da to sve propisao njom pa je tako potpisao i tako je ostanoo jednoga jutra bez svoga imetka i bez svoje zgrade i bez bilo čega i ona je tu zgradu prodala. u tu zgradu je ušao drugi čovjek koji kada je vidio toga siromaha i toga bjednika i kada je sad znao da to sve bilo njegovo dao mu je isto onu somu koja je boravila njegova manika pa je smjestilo u tu sobu. I narod koji mi je polazio, ponakad im je nešto kroz prozor hrane ubacio, kao prosija, pa je obolio začet nisle te bolesti, pa su zaključavali ta vrata o četvrtom slaca Dragož Gora Čigori. Na međutim jednog dana čuvav te izgrade je zaboravio da zaključa, da zaključa ta vrata. Pa se je popeo na tu izgradu, i sa istog mjesta odakle je bacio svoju majku od sitog kog mjesta je sam sebe ubio. A da će Allah i toj poklonenici želi da isti način ili a, način sličan tome da skonča. Neće ona dobro završiti. Allah požuruje upožuruje braćo nepokorao s roditeljima na dunjalu. Svako koje nepokora roditelj neka znaš, znaće ga neko zlo i neki mu si Neka to očekuje ili neka se popravi i neka se mijenja. Nema drugog puta. To je Allah, to je Allah u Đelešanu. Allahovu dželšanu sunetu. Draga moje braće, ovim što smo kazali, ovo je samo jedan dio od onoga što se navodi u sunetu poslanika sallahu alaihi u srmene i od prilijih pokolenja, o dobročinstvu roditeljima. Dakle, o dobročinstvu roditeljima je najbolje dijelo ili od najboljih dijela koje čovjek može da počini i dijelo koje im čovjek najnakše može da zasluži Allahovu dželšanu zdoljstvo i koji može da zasluži dželjet uzdišenog Allaha tebara kriotana. Ne smije čovjek roditelji ne roditelji nepokor Kaže mu Adib ibn Jabr, je da smoga roditelja toga da ni pogledom. Nema šiška kaže, samo da ga baš pogledaš, kaže vecimo nepokoran. I vec si učinio grijeh prema samom entitetu. Samo da ga pokrene pokornost. Jeste i to se kada Vlahadžošanu smatra velikim grijehom, i to se kada Vlahadžošanu smatra nepokornošću. Ako ti tvoji roditelji nešto naredi, a to ne kongladiktira vjeri, i nije oprečno sa temeljnim vjerskim propisima, Zbog čega to ne učiniš? Iz tog momenta kad na ti naredi i glužan si da to učiniš, bez pogovora. Ni Allah to zabranio, nije poslanih zabranio, nubah stvar. Ne dvolu mi se. Kad je roditel naredi više, nije zato tebe nubah. Sad je za tebe ha, vađi i moraš to učiniti. Ako ne učiniš, ne poklonan sve u tebi. i činiš velike igre. I zato je, draga moja vraća, poklonost roditelju ne može se nadomjestiti ljubim stvarima. Tako mi Allaha, ona ih poklonja cijeli život, sklijamo lej. Ne očini namaz, ustane i plače, Allah, uđašana se ježdi. Ne može dostići stepene onoga ko se samo jedan sahat lijepo obhodi prema svom roditelju. Znam šta sam kazao i ono što sam kazao stoji miza toga. Jedan sahat dobročinstva roditelju je bolje nego cijeli život da proješa kremuli. Jer te Allah, uđašana zadužio za dobročinstva roditeljima. I sve predaje sjelepa koje se navode k svojim primjerima ukazuju da su ljudi davali prednost, Dobročinitelima, na dobrolim starima. Kaže Mohamed ibn Munkib, kaže imao sam brata koji je bio dobro, kaže, bio je dobročinitelj majici, ali međutim kaže puno je volio da povede u namazu. Puno je kanjao. Kaže pa je jedne večeri ustao i ti je mloče na namazu. A ja sam, kaže, proveo sa svojom majkom, kaže, bilo je to veče hladno. U stvari, posle bilo je toplo veče. Pa ljudi kad je vruće veče ne mogu da spavaju. Pa sam, kaže, provio sa svojom majkom cijelo to večer. Sa njom sam se šalio i svoju sam majku tješio do sabaha. Kaže, tako mi Allah, a kaže, ne bis dao svoje to večer za neznam koliko večerim svoga brata. Ja sam sa svojom majkom bio, koja me je rodila, koja je tako pored mene dok sam ja mali u grešici bio, tako je ona pored mene zoru čekala. Pa kada sam ja bio bolestan i ona je sa mnom bolovala. Kada sam ja plakao i ona je plakala. Kada sam se ja radovala i ona se radovala. Pa je moje veće koje sam provio sa svojom majkom bolje ne, nego ne znam ti koliko veće ni mojega brata. Jer sam pokoran svojome roditelju. Jeska draga moja braćo. Pokoran s roditelju. Neće biti daleko od istine ako kažemo. Neće biti daleko od istine ako kažemo. Da je umec, u stanj, ovo stanje u kojem se razi islamski umec, da je uzrok tome ili jedan od uzroka da je to što su muslimani nepokonili prema svojim roditeljima. Nije nijelo daleko. Je ne može Allah Želešanu i neće Allah Želešanu da da jednom narodu islamsku državu i da im da čvrsto tlo pod nogama dok ne budu bili dobri prema svojim roditeljima. Ne to! Dok ne budu međurodski odnosi u jednom drušu zdravi. Neće Allah Želešanu dati jednom narodu uspjeha. A kako će dati im uspjeha ako je čovjek nepokonan prema svojome roditelji? Zato, draga moja braćo, Muslimani trebaju da povedaju računa sami o srbi. Jer kada čovjek čini dobročinitstvo roditelju svome, više nisi samo dobročinitel roditelju. Ti si dobročinitelji islamu, i Allahu, i poslaniku, i vjeri, i cijeloj muslimanskoj zajednici. I samo na takav način mogu muslimani vidjeti bolje sutra. Onem uzvićanoga Allaha želešanu da nas učini od dobročinitela našim roditelima i da nam učini naše roditele zadovoljni nama i da uveje naše roditele sana nas upa u ženete Firdevuse sa našim osamikom Muhammedom sallallahu aleyhi wasallame sa iskrenim šehidima i dobrim adivnišsu oni društvo Osallahu me'ala nabijina Muhammed والعالمين واصحابه اجمعين وجزاكم الله خير الجزاء. افتحنا اسلامско омновина ли можете добити на број телефона اين الزحف اين الاجراء في قدني وقفت شعور عندك والهاني من حقيني وجروح ورصاص من قهيني postupiti pova roditelima koji nis pokore Allahu dželešanu koji možda čovjek odreći s Allahovog puta, koji psuju Allaha dželešanu i a dužnost je čovjeka da postupaju pravdama svojim letima lijepo i da im sobro, svoje dobročinjstvo ukazuje bez obzira, bio taj čovjek musliman, otac taj ili majka bili oni muslimani ili bili nevjenici i bili mušici, čovjek je mora dobročinstvo činiti možda ćete se iznenaviti ako vam kažem da čovjek je obavezniji da čini svome do, oce dobročenstva koji je takav nepokornik nego onome koji je pokornik. Obavezniji je da učini veće dobročenstvo. Jer tvoj otec je, ili otec onoga koji je takav, je u jako opasnoj situaciji. Da presali Allahu dželšanu, apsuji Allaha, takav izlaz iz okvira Islama i vraća se Allahu dželšanu kao murted i otpadnik od Allahove vjere. E takvog čovjeka treba izvjeći na istinu na pravi put. Takvog, čovjek, takvog čovjeku treba ukazati. A nećeš mu ukazati osim lijepom riječu i svihatom i lijepim postupanjem. Ako je otac neću vjerit, ako je čovjek ili majka, ako se vjerit, onda čovjek kada je negdje do te granice nekako postupao, i dalje ostaju muslimani. Pa on će biti pitan zbog svoje možda uh, eventualne tako itd. Međutim, vas ne da su oni muslimani. On i oni i njegovim redim s muslimavima, ovom slučaju ako je otac u takvom stanju, onda je čovjek dužan da na najljepši način ophodi se prema svom otcu, da nastoji da mu ukaže i da ga uputira pravi put, da moli Allaha Đalešanom da ne ostavim jer ne sečde, a da Allaha Đalešanu ne moli da ga uputira pravi put. Sjećate se kad smo govorili da će o ovome predavanju da je Zubeir i Bula Allah ostavio dva sina, Abdullaha i Urbeta. Kaže, Abdullah, kaže, nakon smrti mnoga oca Zubejira, kaže, nikada nisam godinu dana nikome dovio osim snome babit. Gospodar moj, oprosti Zubejiru, oprosti Zubejiru i samo njemu dolučinio. Nikome dugom, ni ženi, ni djeci, ni samo njemu. A kaže Hafsa, kćerka Urve, kaže, kad je umro, kaže Abdullah, ovaj, Zubejir i najka njega Esma, kćerka Urveka, Kaže Kada god bi kaže na seždu, kaže Paol, zaplakao bi i vikao, kaže gospodaru moj, zube ili gospodaru moj, e smo oprosti ili gospodaru moj. E zato čovjek, da, e dobi, jer ja, ti ne neš upljuti nikoga, Allah upljučuje koga želi, a ti možeš dobiti Allah iz Jeršanu moti ga da upljuti tvoje roditele. I može tvoja doba biti primjena kod Allah iz Jer kako god se prijma doba, roditele za dijete kod mene nije ni daleko da bude a, doba djeteta za roditele primjena jer navodi se u brojnima disma da će čovjek doći na svugi dan i dijete bilo pokorno, a roditel bio onako, nije bio baš musliman, nego je bio, znači, šarao bio je blijed u svojoj djelu. Pa kaže, pa će to dijete uzeti za luku svoga roditelja i svojih roditelja, pa će mu kažiti Allah Zuhanov uđi u džemnet? Kaže, pa će reći, dijete i moji roditelji sa mnom. Pa će reći, uđi ti u džemnet? Kaže, gospodar, moji, moji roditelji sa mnom. I kaže neće htjeti, pusti ruke svojih roditelja, dok je ja aloš on kaže u da si uđen. Vidimo kolika je blagodat to da maha Đališanu da dijete znači može koristiti svome roditelju. Možeš mu koristi na hlijetu, a možeš mu koristiti na dunjavutna. Ti si najpričiji da tvoji roditelj primi o tebe savjet i da tvoji roditelj primi o tebe lijepu i toplu riječ. Možda to neće primiti od drugoga, primiće će od svoga djeteta. E zato Doga moja braće u tom slučaju čovjek mora svome roditel biti dobročinitel i mora mu pokazati da mu je prijatelje da mu dobro i da mu želi svaki hajid i onda će uznišeni, Allah te barak je u teala u zalahu da te da se promili stan Allah, Allah teala ovdje pitanje glasi ako moja majka mene se odrekne i neće mojih milošta znači poklona jele? jer posjećuje jer posjećuje baš ovu džamiju šta ću uraditi Moja Majka smatra da ovo nije džamija gdje bi mi bosanci trebamo ulaziti. Ovde je to. Jer posjećuje baš u džamiju. Ma da trebalo biti jer posjećujem baš u džamiju. Jer posjećuje, znači posjećuje Majka, a Majka kaže da mi ne trebamo ovdje ulaziti. Znači bila kontradiktornost u pitanju, je l' tako? Onda nije, znači nego pitanje bi glasilo jer posjećujem baš u džamiju. Znači može se Majka ovdje pa mene zato što ja posjećujem Alahu kućicu, zato što ja dolazim ja lažem da ja tu što zavolim da se poučavam veri tako moja se majka zbog toga odrekla yes. eh, ta majka koja se odrekla svoje muslimanke svoje širke muslimanke zbog toga što ona dolazi u jednu od džani jednu od Allahovih kuća Allahove kuće su svi iste Allahove kuće koje nisu napravljene da bi se razarali muslimani i muslimanska zajednica ne su napravljeni da bi se muslimani nečemu poučili to su Allahove kuće i tu ne može niko zabaviti dolazak I onaj slučaju tvoja majka, ona je ovaj uh, pogrešila 100%. A ti si 100% prav, u pravu i nastao da leđeziš u džamiju, a tvoja majka hoće doći u džamiju, pa da ja kažem što čuje, bjeru. Da nam sehr, džamija otvorena za svakoga. Poslanik sa asan kaže: "Al mesjidu beitu kulli A Odgovori sebi, "Al mesjidu beitu kulli mu'minin." Džamija je kuća svakog vjernika. Ti ja, ne, fakaj, ja ne vidim to se Allahove kuće. A kaže, po starih sa se hadisu, a pravo je domaćina da ugosti tog gosta. Ti si gost kod Allahov šanoj njegovim kućama. A pravo je Allaha da te ugosti u tvoje kući. Pa pravo Allaha je što on te dađe smira u tvoje duška duješ u njegovu kuću. Pravo je Allaha da ti spusti meleke pa da te obavi u svojim krilima kad si njegovoj kući. Možeš li ti to kod drugog gosta dobiti? Ne možeš. Može da te drugi gost da da duže, pa da te mene, pa da te obaviju svoja krila i da te Allah spomene kod onih koji su kod njega. Kod mene kada kaže taj i taj, Mustafa, Yusuf, Ibrahim su došli u moju kuću i da jedu u mojoj kući, da se poučavali mojim anđelima. Tebes spomene za sedam nebesa Allahu obra. I znači, ko si ti Allahu obra, da te Allah spomene za sedam nebesa, melekima koji nikad ne grieše. Al niti Allahu milost prema nama. I sad ćemo mi tu sebi svoju milost uskratiti zbog toga što moja majka ne zna i zbog toga što ona nije se pošla širijskim propisima. E, draga majko, to je svoj problem. Ja sam duža da ti ukažem svoju, a svoje dobročinstvo. najlepšim načinom, i međutim ne možeš ti mene spriješ da ja ulazim do lahovih kuća. Sve dok je jedna od džamija nije znači, a, a, otvorena, da bi se muslimani u njoj zavađali i da bi se smutnja sijela da ozvoreno svakomu da ulazi u tu džaniju, a ko se god odvekne takvog čovjeka, takav će kod Allahadža žele biti prezirni. I tako će Allahadžaš ono pite zbog nevog djela. Znači, u svakom slučaju je ljudje ukrat odgovor sestri, dobročenstvo čini svoje majke, nastavio je ukazati a, na njenu propust i da to što govori, da to nije ispravno, nije, ovaj, nije u pravu, ako, pri, ako prihnuti, prihnuti, ako ne prihnuti, nastoji da je ono što je obaveza djeteta da čini prema svome roditelju, odmah vada. Znači, pitanje glasi što ako jedan od roditelja prokunje svoje djete zbog toga što dolazi u džaniju. Znači, u džaniju koju se više praktikuje sunnet nego u drugim možda džanijama. U svakom slučaju, takva kletva može biti više protiv toga roditelja nego protiv samog djeteta. Bojim se da taj roditelj onda možda sam sebe pokrine, ali ne pokrine svoje dijete. Nema niko pravda pokrine, jer čovjeka koji se pridržava Allahov vjere i dolazi u Allahovu kući da se povuče niče. Nema, nismo govorili braćom, a roditelj koji je pokor, dok je čovjek pokoran Allahov, automatski je pokoran roditelj. Pokori se Allahov kako Allah traži, ako neko hoće da zna, jesam li pokoran roditelju, kažemo, pokori se samo Allahu. Allahu i poslalip se opokori, višeš autorotki i pokoran roditelju, jer je nemoguće da čovjek pokori Allahu i posanik, a ali se ne pokori roditelju. Pokori se Allahu, ovdje ono što ti Allah naredio, i kori se onga što ti Allah zabranio. I svome roditelji prema svom roditelju blag budi, jer Allah liše onom kaže i ne može lup kazati, blag budi prema njenu. Znači pokori se Allahu i poslaliku, a Allah i poslalip su ti kazi, kako ćeš biti pokoran roditelju. I nakon toga ako roditelj priča, proklinje, napada, vrijeđa, to se sve protiv njega. To nikakve veze nema sa čovjekom. Ali ne možemo kazniti ovdje da čovjek kaže, e, jeste babo, ti mene prokliješ, ali ti jesi proklin. E, to nije istavo da kaže. On će trepiti to što otac mu kaže i tako dalje, no međutim neka zna u svojoj duži da ta kletpa kličini može biti ovaj da se obisti nad njim nego nad samim djestom. Jer je on pokoran Allah od željšane poslaniju. Onaj ashab koji je došao poslalniku sallaha nevseleme, pa kaže, rekla je moja majka i zavjetovala se da neće jesti ako se ja ne vratim vjeru svoju očeva. Umrije će. Pa umri majko draga, šta će ti ja. Nećeš, umri majko draga, ja moram u Allahovu vjeru. Mene Allah duži solim. Ja moram tebi pravedan, prema tebi pravedan biti dobar dok si ti. Poslušaj Allaha, a džu Allahu džezeli Dok ti iziđeš iz dio kvira i odma moja poslušnost teki da tu. Za njega poslanik sam, sam rekao nema nikakve poslušnosti ovaj stvorenju. sad nema poslušnosti stvorenju u ta poslušnosti. Kva Da čovjek mora prvo znači staviti Allahu hak, hak poslaniku sallallahu. To jest hak i pravo divine vere, i nakon dolazi pravo roditelja. Neđiđo ne može se staviti ništa ispod roditelja. Čovjek čovjek tak i to nešto Kimega Allah joj ono šalje za dušio. Čovjek pustio bradu, hoće da ima bradu, babo kaže ja nećeš četnika u kući. Ako ne obriješ bradu, ja nisam tvoj sin, ja te se odričem. Odrekli smo se. Ovo je dan i ovo je dan, mene ne stanis zadušio sa tebi. I ona se poklju, ako ne skine hidžab, ja je s cekinom čekam na vratima, neka mi ne ulazi u kuću. Nećete nikome ući u kuću. To je dan i to je dan. Imamo znači roditelj nema brati svoje prava, a najviše se svađati i zaboravi što smo govorili da roditelj nema Da roditelj ima apsolutna neograničena prava, ne, to samo ima Allah i poslani, on i ta prava. A roditelj dolazi nakon toga, pa kada roditelj traži ono što je Allah, što Allah traži, ili brani ono što Allah brani, ili ti naređuje ono što je luba, što je dozirano učiniti, moraš mu se pokorići, nemaš izbora, moraš. A dok roditelj izvije mimo tih granica i ti mu se ne pokoravaš, jeste. Znači dobročinstvo kada bi rodi ja, da će nastio čovjeku da kaže odnaća ga da ide u džaniju. Ema idu u džaniju, međutim ti moraš svoju majku izržavati materijalno. Majka nevjernik, ima kipa u kući i klanja se kipu mjesto vlahu, moraš je kupti na Americe da jede. To je majka. To ostaje njem taj hak pravo, ostaje to kako kaže ono i nadinjavo tim dobročinstvo čini kupi mu ono što mu treba goditi, što mu treba uh, za osnovne materialne, materialne potrebe za život, treba mu sam da mu platiš, nema, dužan si da mu to obezviniš, tako dalje. Međutim, nisi mu se dužan pokoriti. E to je jako bitno. Ja mogu tebi, babo, čiti dobročinstvo. I mogu tebi kupiti, babo, košulju. I mogu tebi kupiti namjevice. I pasuju da jedeš. Ali, babo, ja se neću pokortiti tome što me tjeraš da se ja odvijem odlađeš anu puta. I tome se neću pokortiti bio jako bito spa. Između toga da činiš dobročinstvo i da sun pokoran. Pokoran si tako Dio je pokoran Allah, a on dobročinstvo moraš činiti uvijek. Jes. Znači, rođeni brata ko ostane otac spesan. Znači, dakle kakva obaveza muslimana? Je on nije primutako, neob svoj financijski. Jes. Da, toako rođeni bratu, hadis Poslanika sallallahu alejhi kaže da je najbeli da čovjek Uh, najbolje dobroživljivstvo jeste da čovjek spoji uh, prijatelje i da bude dobar sa prijateljima svog ovaca. O tome smo govorili. Dobro, ako je čovjek treba biti dobar sa prijateljem svog ovaca, kakav onda treba biti sa sinem svog ovaca? To je sa svojim bratom. Sigurno mora biti bolji i preći je taj da mu se daji, da mu se pomogne. A to je brat tu je onda krevna veza između njega obaveza. Jest. I zato znači u svakom slučaju da vidi čovjeku ovaj, uh, uh, dužnost je čovjeku da pomogne znači A, svoga maleh neizbrunog male brata shodo sve je mogući za da pomogne i tako dalje, jer je to ostalo znači taja krvna veza između nije dvojice, vezani su krvnom vezom i vezani su strica, oni paču I tamo to isto tako nema smjete. Ovaj za nje poslanim sam sa nekom onom elhasabu je, je došao i pitao kaže imaš mu majku kaže nema imaš li tetku kaže imam E, kaže idi dobročinitva čini. E, a kako činiš tetku? Tetki dobročinstva tako čini, aneđi, i čini, a međi i dajđi, to je isto, jer to je to na istom stepenu, na istom nivou. Jeste. Kaže idi čini mu dobročinstvo kadovičeš užeme, to je to. A e, zato što terodinski veze su braća ovaj, zato kaže poslanim sam sa samom Hadisu koji stvorio, a Maternicu, Rahim, a Rahim to je izvučena iz dedelica iz imena Ar-Rahman, odnos Ar-Rahman je izvučena iz tog Rahim, a rahman isti je onaj blagol, onaj korijen, Rahame je jedno. Pa kada je Allah Đelešanu stvorio maternicu, a to se time se hoće ukazati na rodbinske veze, kaže ona se uznatila za Arš, Allahom Đelešanu, i kaže Allah Đelešanu šta ti je, šta hoćeš? Kaže, zar nećeš biti zadovoljna da ja spojim onoga ko tebe spaja, ko spaja rodinske reze, a da prekinjem onoga preko prekine rodinske reze? Kaže, jesam gospoda, ono izavoljena sam. E, kaže, tako će biti. I zato je jedna od velikih greha, jesme prekidano rodinski reza i smatam da smo već o, o tome, već da smo nešto joj govorili. Da li znači roditelj ima pravo zahtijevati da se čovjek razvede sa svojom ženom? ovo pitanje treba pojasniti, jer neka će roditel imati to pravo, nekad neće. Ako žena nije pokorna Allah u Đelešanu, iako je veliki grešnik, i ako žena vidi se uh, da ona ne odgovara tom njenom sinu, iz jednog ili iz drugog razloga, ali šarijatski i vjenski opravdani, ima pravo da traži roditelj da se djete, da se uh, razvedje sa svojim, ili sa svojom suprugom. I prenosi se od Ibrahima, ali je da je došao kod svoga sina I gdje ga je pitao, a, mislim da se radi Ismailu, gdje ga pitao, kako živite? Da je polazio pored njegove kuće, pa kaže, teško živimo, tegodno, počela se žaliti, kaže, reci, mome sili poručuju da sam ja kazao da promijeni atadetelbej, da promijeni prag svoje kuće. Kaže, kada je dešao, Ismail da ono je ona kazao, poručuje tvoj vagu da promijeniš prang svoje kuće. A kaže, da ti pokupi se, idem. Pista i prav, koga ja trebam izmijeniti. Ovaj... Pa je pustio. Kada je došao drugim putom, ženi pa je drugim ženom, pitao, pa se počela hvalti, kaže, Alhamdulillah, Allahu, hvala na blagodatima, u brogostanju i dobru. Kaže, reci, povijući na onu do učvrsti pravi svoje kuće. Da ga, znači, zadrži i da je to pravi prav. Tako i žena. Ako je žena muslimanka pa ovaj, na Kur'anu i na suneti i tako dalje. I rob tek zahtjeva da da je pusti bez ikakve bez ikakvog razloga i tako dalje, neće se stal pokoriti. Jer u čini slučaju da kad zahtjeva iz neki sve učni povjeda i hirova da to da to učini u džidama, pa ima mahana kod žena zbog koji koji su uspostavili šerijatski učitelji da doznalo čuje da pusti zbog toga ženu, e onda će se pogoršati samo rod. Ja ovo je tu pričam da se pokoji el samurotel, jeste. Nebi ovdje bilo veze dali rodil vjernik i miljenik, a normalno da vjernik kamo dikamo veče kao u tom slučaju, ako žena ako ima pravo, ako ima pravo da je pusti zbog te mahane. Pači poznanica se reklo u disk onda grižimam tahani, koja kaže da će ostati gdje mater nikako. I jednog od njih pomerao čovjek koji ima ženu koja je ima ružnu havu druženo klakna. Šta se može smatati uži na plakom? Sve što smatra uži na plakom, ovaj žena koja voli puno priča, kogovara ti napada ti da je, da bezobraznica i tako dalje, tako nešto smisli djevojka tako leposti. Kaže poslanik sa sebe hadis koga brežimen tahamije. Jel? E sad, čovjek ima taku ženu i on te kraji da je pusti zbog toga što ona čini, pa onda onda te vas ko sromu trijest, onda nema razlog jest. I dalje da kaže pideo kaže takva je situacija ne pokornosti žene prema mužu. O tome znači treba postavljena word predavanje, u svakom slučaju Znajte braće ono kako se ovo uzmite ovako, ne kao generalno pravilo, ali kao jedno šablon. Kako se čovjek treba obhoditi prema svojim roditeljima, od se tako žena na obhoditi prema mužu. Jest. Žena bi se tako treba obhoditi prema mužu, prava vjernica, treba se obhoditi prema mužu, jer je poslanio sam se ome žene upitoje i kaže, Došla žena nešto pitala poslanika, a poslanik nju pita, kaže, da je tebe nešto drugo pitan, kako stikali prema svojom mužu? Kaže, dobro, alhamdulillah, fino. Kaže, dobro se pazi, kaže, jer je on tvoj džennet i tvoj nar? je tvoj džennet i tvoja vatva? Tvoj, a, tvoja vječna boraništa ili tvoja vječna pezna? Biraj se, gdje ćeš? I kazano je, poslanim satserom, sada je zbog ime stari. Kaže, žena, koju čovjek pozove da mu se odozove u postelji, i ona da odbija u postelji, na liče, kaže, lut je na njih onaj koji je izna sedam nebesa. I šta mi, zamislite tu ženu da presale i te večeri, i dođe sutra pred Allaha, klanjala i noćni namaz, i post, i hađ, i dobročinjstvo, sve, sve živo, i učenje Kur'ana, i dođe pred Allaha, nah, ljut Allah ljut na nju. Allah ljut na nju. Zašto ljut na nju? Nimi kaže, na primjer, kaže Eposanika meleki je proklinio do, do sabaha. Kaže Džibriju, Allah mi. A meleki, doba meleka se prijma i tako svaki melek kaže, što mislite da, da, da Džibriju kaže jednom čovjeku, Allah prokuni ga. Tako mi, Allah bolje da toga nema, radijalku, nikako. Da se gubi, ako može, na naći sve mjesta da pobivne. A nema kuda pobići. Proklinio meleki. Sve do, do sabaha i meleki proklinio. Ja u istinu, ne mogu smati Muslimanku koja tako postupi, koja svessto sva danja odvije, a zna za ove hadise. To li tako muslimanka ili u njoj vjeri ima neki kakva ili u njem razumu laknjelost? Jedno do tu je sigurno. Ili razum nije potpun ili vjera nije. Da ti Allah kaže da je lut, na te zbog divnog djela koje koje i ti činiš i tiva svesko činiš. Tako čovjek nova djela nije ispravna. U njoj vjeri ima krnjelosti i mora to gleda to popraviti. Znači, zato zato željamo muslimanka Moje kako se ponašao prema svojom mužu. No, vidim, ovo sad ne znači da muž se može ponašati kako želi i kako hoći. Nikako. Ovo smo kazali s ove strane. Kada bi neko upitao kako se muž debao ponašati prema ženi, mogli smo kazati slično ono što smo kazali kako se žena treba prema pravi svojom mužu. E to je znači Allah pio da naprije ti čvrste međunicke odnose i da usadi iz grave temene u jednom društvu. A Ako mušnji je dobar prema ženi, šta mu koristi više nakon toga? Ako čovjek nije dobar prema ženi i žena nije dobra prema mužu, da je sve dijalog dobar, kako duša ne može do jednosti. Zato I zato ja namšao ovti da usadite čvrste temelje između oca i majke, između muža i žene, između djeteta i oca i tako dalje. I da bi tako jedno društvo da je moglo opstati na takvim na takvim temeljima, jeste. Kako da sese ne pomisle da su muslimanke u, ovaj, u istaljemu nekako polu, polu roblje koje samo treba raditi, slušati i pokoravati se, a muž može činiti? No, ne, može. Postavljeno kaže, najbolji od vas su oni koji su najbolji brojima svojim ženama. E, eh, ko se bita, vrate, kako da bude najbolji musliman kad je dovedi svoju ženu i pita je, kako li ja primatim? Ako je dobar i dobar je muslima, ako nije dobar i dobar je muslima. To su više postavnika. Ovo biti najbolji, bud najbolji pomaženi. ženi. biti najbolji, to je dugastva. Pa. Znači čovjek se mora lijepo obhoditi prema svojoj porodici. To je mogu te nane. I kada pogleda na siru sa sam sam im i njegovu biografiju, to se jasno vidi. Vidio se kako je postavnik da je najljepše postupao prema svojim ženama. Čak i u onih momentima kada su griješile i kada su nekog korne i uvijek je bio blad i nježan prema svojim, prema svojim ženama Justo. ako žena nije pokora Allahu i nije pokornica čovjek mu je obaveza da joj i da nastoji i da nastoji da joj ukaže na istinu na hak ne bih Allah i dao da se ona promeni i da se popravi to je znači put i način onoga dobročinstva kojim može žena da se okrene Allahu i ženu vijek jer ako je čovjek grub i je čovjek ovaj ružno se obhodi pravo svoje žene, možda nam nikad takva nekao takva neće primiti od čovjeka. Ali koliko primjera ima da je čovjek prvi ušao u vjeru i njegova žena nije htjela, pa on svojim lijepim postupcima dovolj do toga da njegova žena uđe vjeru da se pokrije, da počne i da postane dobra muslimaka i majka i da postane odreaktivica i negenacije. Znači, u svakom slučaju čovjek je da lijepo postupa jer lijepa... I ne posljednjeno da će ništa nego lijepo riječi. Šta posljednjeno mi do lij Ne ništa osim toga, nema u međinstanci održaviti da si poželimo hadice, taj tajemus neće da klenja, kako da ga kaznimo. Logo imaš nasliha da mu kažeš, da mu kažeš i da mu spomenuješ hadise koji govore o pogrdi onoga koji je ostali namaz. Kako će skončiti onoga koji je ostali namaz? Bega nasliha, ti špak u ako ne prihodi, to je onlako izvršano vlice, ono pričuje koga da žene. Dal voći uh, dijete koje ima 7-8 godina može da predvodi svoju pćenu namazu. Istan slučaj se u stokom slučaju sporeog tog pitanja, pa jedni učinjaci djetetu koji nije puno da to ne predvodi džemat. tim no međutim, ovaj, navodi se kod Ebu Dawuda u logo u Sunomu predaja, koji se kaže da je jedan koji se zbao Amr ibnus Salame, da je predvodio džemat. Kaže, dio sam, kaže, najučenije od ashaba u Kur'an, najuče sam Kur'ana znao napavit, a imao sam, kaže, 7-8 godina. Kaže, pa se ne kaže, predvodio, predvodio kaže o namazu, Kaže, pa kad bi kaže učinio sveždu, kaže, nisam imao dovoljno odjeće da se pokrije. Vidite, draga moja vraća, kako sam... Dijete od ashaba, predvodi džemat, ali nema dovoljno odjeće naslijevi da pokrije sva svoja stidna mjesta. Pa kad bi kaže, na sveždu, kaže, otkrio bi se našto od moga do mjesta. Nema, nema odjeće da stavi dovoljno na svoje tijelo. Ne da nema deset košula da mijenja svaki dan, po mjesec dana čovjek nikada 100 košula na obočer. Nego nema jedne odjeće, koju bi koju neprestano je. Uh, kod nekog stava oblači koja pokriva njegove dijelovi, njegove, njegove Kaže pa su kaznale žene, kaže pokrijte stihno mjesto svog karijer. Kad se kaže učini sve dok kada pokrijete na mjestu gdje je da nego damo do mjesto vaše karije. Iakon dude, dječa, Čačkić je. Kaže pa su me kupili, kaže jednu analsku, košulju jednu veliku, kaže Kaže, nakon islama kaže nisam se niče ne više obrodio što to je košina. To je bilo najdražniji poklon to bio, košina. Danas dijete kada mu kupimo nešto, on ne se. Ne znam kakav poklon da mu kupiš, da mu kupiš na kakav uređaj, video igre, komputer, svišao. To se dijete popuno da malo. A kaže ja sam se obrodio o toj košini, nakon toga nije bilo radosti za mene. Da bi njavuku. Kaže, pa sam každje predvorio na ljudi u tom, a a ja, jer mu to je pošelj. Tako da, ona da čovjek čak što više, po dobro da čovjek uči djeti da predvodi svoju kućevu namazu. Jer tvoji djeti do tebe predvodi u namazu dok je tako malo, i si ga da predvodi šta povjedicu. Kad dođe možda do 10 ili 12 godina očinđeš da je predvodi ljudi u, u mješćidu. Sa 20 godina taj će biti spreman da bude halifa da predvodi jednu državu. Jer si ga da on bude ispred ljudi, da govori ljudima do Nisi ga naučio da bude po stranu, nije djete kada obdajamo, uvijek kaže šuti šta ti znaš, nemaš ti us, prekini, vidiš kako drugi znaju, kako ti ne znaš, učuti i tako dalje. I onda djete uvijek osjeća šta da ono uvijek nisko, da je poniženo i tako dalje, i onda se uslučava i tako dalje, i onda su to djete treba doći povesti ljude, kako će povesti ljude kad, ovaj, kad, kad, kad ga je čovjek tako obdajao. Bila ima je pilike u jednoj emisiju jednog vezana za odgoj roditelja, odgoj, djece, prosite. A dobro bilo da imaju za odgoj roditelja, neka treba je emisija roditelja, isto. Ovaj, da bi roditelji mogli odgojiti kako treba, treba odgojiti roditelje. Kaže, pa je jedan uh, doktor došao je i govorio o svojoj istoni. Kaže, kaže, mena moj babu uvijek znao, kaže, njega znao tamo nevoj babu da je magaren. Kaže, šta god učinim, kaže da je magaren. Ti si on je tamo magaren, jel? jedne pirke kaže i kaže ja sam bio viđen 100% kaže on kad je za sebe kaže da sam ja kaže Magare da ja nisi ništa nikako kaže jedna pirke rekaoaj je, moj otac moj brat u da je Magare kad je pa sam se volio kaže ni on Magare kaže ja sam Magare kaže za sebe ljutio. kaže ja sam kaže Magare babo kaže to je moje kad nije pa se na nike ime samo da to što mi je dao taj je tip tako ružan on je smatrao da je to njemu i da je to svojstvo mnogo ne dao praviliko da uzme kaže nije kaže kaže ja sam kaže to, evo je kaže njemu jele, i kaže ja sam tako vlastao kao sam s kaže ja sam nju osjećao i kaže da sam kao istinu tup, kao magare, ništa ne znam, da nemam potrebne pokušavati, ništa da neću ispjeti, jer me kaže tako babu odgajao, kad god nešto da učinim, Kaže, to ne valja, to nije u redu, to nije isto. Pristo da mu da morala, da mu da malo nade, bar tračak nade, on kaže, ne, nije to u redu. I onda tako odlija svoje djete i kada vas kaže, e sad običeš jedan položaj u kome ovaj, tjeglaš da preglediš jednu društvu. Neće nije da ispredni to društvu, jer on nije, on nije osposobljen za to. Jer jedan čovjek, broću, može okrenuti cijenu jednu, jednu zajednicu. Jedan čovjek može stati da je jednu državu da je okrenu naopako. Par ljudi može okrenuti jednu društvu. Kako povučete kako se dešavalo u u mnogim primjerima par minuta pojavi se jedna znala skupina od njih četiri pet to je sve napravi se džamak vidi što ide u odježini me se bilo odjeću sapti tako da izneme jedno glušto vidimo slabi u pozitivno negativnom filmu tako da čovjek gubi nadu i kazati Ni što danas malo malog ne možemo ništa, ne možeš ništa da uradiš možda na većem monomer planu, ali možeš početi iz ona da temelja da odgladaš generaciju, da odgladaš svoje dijete, da odgladaš svoju želju, da svoje mali kidobručinstva čini na svoje očima i tako da ne i kad se izgrade ti zdravi odnosi, onda mi možemo krenuti u dublju fazu jer nismo znali temelje, a kuda ćeš ići bez zdravih temelja? Kako god kuću da napraviš na zdravim temeljima, ta kuća nema objednosti. Jer kako da kupi kuću, da da su isti kaže temelji specijalni. He, ko smije lići takvu piđu, jer ste me ne ispicali. I nakon toga znači onda, jel, nema nikakve vrijednosti. Zato znači teba početi iz tih samih demenja, jesno. Kakav je slučaj ako čovjek me uzima u obzir ženju bolest, to neću. Znači, pa pored toga se luti, a ona mu to objasni. A ovdje u svakom sučaju, braći, mi kad smo da je žena dužna ovaj, da se odazove svojom mužu, ako se pitanje odnosi na to, ovaj, uh, nema se uvijek da čovjek mora da je uzme u obzir te stvari. Svakako bolest, trudnoća, teško, teško nekako psihičko stanje i tako da je to čovjek svojom da je uzme u Jer nije žena mašina i kompjuter koji je programiran, kada godin daš onaj narednu, ona se odazove istog momenta i žena ko nekada je zablokira, kao što kupito može zablokirati. Znači nije žena stavlja da čovjek uvijek ispune ono što traži, a čovjek treba imati znači, predsibilnost i dovoljno da razumije svoju ženu. Žena bolestna, ženi neko preselio od, od njene rodine, ženi se dosta teško psihičko stanje ili provzi kroz jedan terijog, što ja znam, sihr ili sl. to ne, to čovjek treba imati u obzir. Pa treba znači, se lijepo ponjeti na svojoj ženi. Kako čovjek može se strepiti ako se odnosi na ove stvari? 40 dana možda kad mu je žena nakon poroda, to je glavno zabranio. Isto tako i mnogim drugim situacijama. Čovjek treba da ima odzire na svojoj ženi i ovaj, da bude je, korektan. A ono, ono što smo govorili od poklenanja i tako vede, to se odnosi na ženu. Samo u onome sluđaju kad žena nema preplike šarijetske validne, I tada, jel svoga muže odbije, tada sto odnosio je to. A u svakom slučaju, ako žena ima uh, ovaj, uh, razlik širijetski, onda sto muže na lijet način ukazati da ima opravdanje, a to nakon toga namjeti onda lišava hvala sto na odnosi na nju. Yes. Wasalla Rabbuna fi كما بالغدور وبالأسير على طه البشير بكل خير ختم الرسل والحدي الدليل وصل ربنا في كل حير Aktivna islamska omladina linca nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 611 865. Ossalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.